Hej, hör välkommen till ett nytt avsnitt av A Bit of Nerdiness, avsnitt 128. Där här är Nico tillsammans med fanen. Ja! Och i veckans avsnitt kommer vi att prata om spelen Celeste, Pokémon Fire Red och Mario plus Rabbids Kingdom Battle. I nyheterna kommer vi annat att prata om PUBGs storsatsning mot fuskare och Far Cry 5s säsongpass DLC-innehåll. Ämnen den här veckan är ett spel som vi tycker fattas på de olika konsolerna, den här generationen. Och coolaste nödprilen vi äger. Först för annan, du har inte bryt ben. Nej, nej, nej, nej. Oj, oj, oj. Eh, bara gott och kul en gång faktiskt. <laughs> bara ja. en gång? Ja, visst. Och på rent eget... Eh, vad, vad säger man? Följ på eget svärd eller egen stav. Eller något sånt där. Jag har ju <laughs> bara åkt skidor i helgen för er som inte hängde med på det riktigt. Och, Nej, jag gjorde en liten dröt första dagen jag kom upp- eh, Ska det stanna till lite häftigt mitt i mitten backen och köra ner staven precis fram. Där jag ville att min skida skulle vara. Där satte mm. jag staven på väg neråt. Så ja, det ramlade lite grann. Men det gick bra, så det är ingen fara. Då som, har du hunnit nöda någonting under skidresan? Eh, väldigt lite, eller snarare så, väldigt mycket fast bara av en enda grej. Och jag vet inte, vet inte varför eller hur jag eller ramlade in på det, men jag plockade ju med mig mitt eh, Gameboy såklart. Mm. Och körde lite Pokémon Fire Red okay. Och fastnade nog fruktansvärt. Jag tror jag under helgen nu, jag, jag tror att den står på typ 9 eller 10 timmar, i alla fall. Och då har jag hunnit åkt skidor mestadels av dagen också. Så att jag tycker att jag har ändå plöjt ner en hel del tid i det under helgen. Och Alltså för att vara ett Bara, alltså man har ju i stort sett Piffat upp det gamla originalspelet Och det, det gör jättemycket Verkligen mm. Det blir jättemycket snyggare Det blir jättemycket roligare att spela det, Musiken är lite annorlunda Men det liksom allt blir fortfarande Det är fortfarande spännande, tycker jag I alla fall Och mm. dessutom så jag Har jag typ inte använt någon Pokémon som jag har haft tidigare. eller alltså Jag har haft dem tidigare eller använt dem tidigare. Men det har ju liksom inte varit min startsexa förut. De jag okay. har nu. Utom det, det är klart. Man börjar ju alltid med, i alla fall jag, jag börjar alltid med Charmil eller vet det, Charmander. Som mm. första. det är ju coolt. Det måste man ju vara först. Eh, sen jag, den första som jag inte brukar använda, det är Mankey. För jag kan inte ens komma ihåg att han går och få i Originalspelet så pass tidigt som jag fick honom nu. Det är väl Monkey i ena spelet och så är det Nidoran i andra spelet. Ja, det är det... olika beroende på vilka variation man har och sånt där också. För mig. Det, det stämmer nog alldeles riktigt, det, det gör det säkert. Men jag har varit bara så jävla ställd att liksom få Monkey, för jag tror att det är typ alltså mellan Brock och Misty där någonstans man får honom och. Jag tänkte, fan, det är ju asbalt, så den har jag med den har jag med mig så att den är ju en av mina start-Pokémons för det är en fighting så det är ju perfekt mot alla, heter det, alla sten och sånt där skit så det är ju asbra. Vet inte det är första staden man kommer till då där man hämtar poké ja. Du vet när Mr. Oak kan be igen om ja. eh, pokebollar så ja, man går man till honom. Ja. Till vänster där kan man gå direkt i början. Ja, och så är det bara liten gräsplätt där att man får Nidoran. Jag tror ja. man får Ja, nåt fan annat det, det är så pass tidigt till och med. Ja, jag tror det. Jag har för att det är något Ja, men det kan nog st det stämmer nog fan. Det är nog, det, nu när du sa det så kände jag igen det. Det kan nog stämma faktiskt. Det, är, alltså, jävla det enda jag kommer ihåg är <laughs> ungefär vad man ska göra. Så, så jag, jag bara kör på, de, på det. Mm. Eh, <laughs> jag har ju aldrig... Jag måste kolla med dig, Nico. När slutar din, din Pokémon-upplevelse i de här spelen? Slutar de liksom när du har tagit de sju gymmen? Eller fortsätter du liksom därefter? Jag har ju alltid varit på att, jag, det är ju elitfiran. Ja. Och sen så, att så kör jag oftast om elitfiran tills jag har alla mina starts 60 på level 100. Sen lägger jag ner. Wow, okej. Okay, okay. ja, mm. Nej, för jag var tvungen att kolla in. Jag ville liksom försöka ta reda på vad det var som faktiskt var skillnad på, eller på den här uppiffade varianten då och den gamla. Och jag har för att det bara är grafiken. Ja, det mesta dels grafiken. Plus att sen har du ju. Pokémon har ju helt plötsligt fått några av de här. De kan vara moody, eller de kan vara happy, eller de kan vara. De har ju fått någon. någon feelings typ Eller något okay. sånt där. Det, det, det är i alla fall saker som jag upplevt är lite annorlunda åtminstone. Ja. Eh, sen hängde jag inte med på. För det här är aldrig någonting jag har gjort nämligen. Det, att det finns en jävla massa öar efter det här när du är klar med alltihopa Är det någonting som du har spel alltså använt kört förut? Jag, gick, Okej, jag kollade på, på ett klipp du... som var säkert Det, det var aslångt, jag fick lära mig massa Nytt häftigt, för det okay. fanns ju typ så här, 5-6 öar man kunde åka runt till För att försöka fånga Jag antog att det var för att försöka fånga alla Ja oh. Men det här är sånt som jag aldrig har tänkt på För när jag spelar förut, då har jag bara spelat oh, alltså Final Four, eller de, de fyra Sen är det färdigt, sen är jag klar Har jag mm. slagit dem, då är jag nöjd Då behöver jag inte liksom starta upp spelet mer nej Så det vart liksom en öppning av en helt ny värld För mig Nej, så det, det, det ska bli spännande att komma dit. Ja, jag vet Ja, På några av de andra spelen har jag spelat efter när man kommer till olika Battle Island och sånt. Men jag ja. kommer inte ihåg att jag spelade det på första. Utan då är det ju, man spelar ju Gary Oak och sen har jag nog aldrig gjort. Nej, fan är är ju sista Eller möter man sig själv där? Jag minns aldrig hur det är. Jag har bara, alltså helt ärligt, Om jag har bara spelat Om du spelar Red så får du. Hur fan är det? Jag kommer inte ihåg det. var jättelångt sedan jag mötte. Jag vet att man möter ju i alla fall. Nej. Så man möter ju Gary Oak precis innan man möter Elite 4 ja. Och sista är Elite Det är typ du från tidigare spel eller vad det ska vara eller din det är någonting sånt där. Okej. Okay. Wow. Jag minns inte hur det är, det är nog täftigt i alla fall. Jag vet. Om du spelar Han ser ut som det är ja, det är säkert någonting jättebra. Jag vet att han ska på om dig han ska ju vara vad heter Ash Ketchum från eh, TV-serien fast ja. han heter ju inte Ash. Nej, men klart. han har hans Pokémon, han har Pikachu och han har eh, Pidgeot och alla de där liksom som han kör. Ja, ja. Jag är ganska hundra på det i alla fall. Ja, ja. Annars, ut, utöver det så långt som jag har kommit, jag tror jag har tagit tre gym nu. Ja, det har jag. Eh, tre stycken. och mm. eh, Så långt som jag har kommit så är det ju i stort sett exakt samma sak. Bara det att det är uppiffat och pra folk pratar lite annorlunda. Och, men det är sjukt snyggt att titta på och kul att spela. Man fastnar i det. Ja, det så. Och det är det du har gjort? Ja, jag har inte hunnit med så mycket mer Nej, Eller, Det så mycket, jag har inte hunnit med någonting mer än det skulle jag säga Hoppa in på vad jag har gjort då eh, Kan börja med Jag har spelat två spel ganska mycket Men sen hade jag ute Och festade i helgen och hem till en poolare in i stan Och drog fram eh, såhär Super Nintendo Mini Snest Minit Och började dricka och spela lite där Vi körde Super Ghost Ghouls and Ghosts Contra 3, Alien Warfare och Country. Två spelars spel som vi kunde spela tillsammans. Och vi hade. Vi satt lite kontra det är så jävla svårt tror det finns ju inte. De byter ju olika spelupplevelser mitt i allt också, så det fuckar upp en totalt. Eh, men det vi fastnade mest i det var Super Ghosts and Ghosts. För det är så jäkla svårt. Jag har aldrig tagit mig för bi första banan, trodde jag vi säger att jag aldrig har kommit förbi första intrott. Man har inte ens kommit till första världen än. För det är så jävla svårt. Så, det är så, att vi, så vi satt och spelade det på fyllan. Hade skitsvårt. Sen gick vi ut, vid drak Vi träffade fyra skitsköna snubbar från Tierp på bara fortsatte. Så man var ju... Man krökar ju stenåt. Sen sov jag på en soffa. På morgon där så tog vi upp det här igen. Bakfulla som vi var försökte nyckra till. Bara, men vi ska spela lite. Vi lyckades komma till... Slutet av värld 2 Helt plötsligt på bakfilen Så alltså det tycker jag var riktigt starkt gjort av oss Eftersom vi inte ens skulle komma förbi intro till dagen innan Det är kanske inte så konstigt med alkohol i kroppen, eller? Alltså, vi, vi kämpade stenhårt för det Jag har suttit och spelat det här förut hemma också Jag har aldrig klarat Men till slut lär man sig mönstret Exakt hur man ska gå och tänka och allting Och det är ju det hela spelet Men nu när jag har sett hur värld 2 är Jag kommer aldrig komma förbi värld 2. Det är, nej det är så här klassisk vattenbanan om man står på en flotte. Och jag börjar komma med grejer under den som du inte ser tack vare att skärmen. Är ju du är för långt mot höger så du ser inte vad som kommer och grejer. Jag såg en speedrunner som gjorde det där och. Han kunde det tack vare att han visste vad som kom framför den. Det vet inte jag. <laughs> Nej, fiffa Det var kul än så länge men jag vet inte var om jag någonsin kommer klara av här två igen. Eller övertaget uh. Spelet jag spelade av tid Det är Celeste Jag pratade ju om det här Towerfall Ascension Förra veckan Det här pilboxspelet man spelade mot varandra Ja Det spelade jag också i torsdags på När vi hade öppet hus här. Då var vi fyra personer som spelade Skitkul Men sen nu har han som skapat det där spelet Matt Han har gjort Celeste Kom ut 25 januari nu 2018 Och det här kan bäst förklaras som en Det är en klassisk plattformare Så 8 bits det är När du kollar spel så är det inte snyggt alls Utan det är jätte Vad ska man säga Suddig 8 bits grafik när du spelar Och sen när de pratar så kommer det upp som pratbubblor Med lite snyggare grafik Men just grafiskt är det inte speciellt alls Men gameplayen är Så Nästan intill perfekt Så det finns inte det är en plattform där du spelar en tjej som ska ta sig upp för ett berg. Och medan hon ska upp för ett berg så tacklar hon mot sin egen. Liksom, jag tror första bossen är hon ser in i en spegel. Och då hoppar hennes tvivel, alltså hennes onda karaktär ut ur spegeln. Och säger liksom: Ska vi inte bara lägga ner det här? Du kommer inte klara det här. Lägg ner bara. Vi kan gå härifrån tillsammans. Och du, det är liksom som att du kämpar Mot dig själv, att jo men jag ska klara det här Och då börjar hon jaga dig för att liksom, Sätta stopp för dig, så det är mycket sådana, sådana, sådana Små hintar de gör hela tiden Om just personlig utveckling Och sånt som så man, när man börjar Kolla in i, i början, tänker man bara ja, men Vad är det här, men sen börjar man läsa mellan raderna och Då märker man att det här i spelet handlar just om Personlig utveckling och sånt på ett riktigt coolt sätt Men gameplayen är det som är Skitbra i det här, klassiskt tar det från punkt A till punkt B Här har man du har vanligt hoppa Du har liksom gå Men här är också en dashknapp om man säger så Att du kan klicka på den Antingen flyger du rakt fram en liten bit Eller så flyger du snett uppåt en liten bit Eller rakt upp Och så ska du genom att använda den Så att du får liksom en liten raketboost En jätteliten så ska du försöka lösa De här olika pusslerna Det kan vara väggar med spikar Och då kanske du måste hoppa först vanligt ner i, så här, mellan de där spikarna som kommer på varsin sida av skärmen precis innan du landar på spikarna där nere på, på marken så använder du din extra hopp men tack vare det så når du inte hela vägen för att komma till plattformen som säker så då måste du använda boost också och det är väldigt mycket så, där, så det är inte bara att du kan hoppa en gång inte två gånger, ibland måste du hoppa en tredje till där du använder boosten och boosten kan du bara använda en gång men då finns det också som eh, diamanter utsatta på, på banan. När du laddar på dem så får du en extra boost så att du kan boosta en gång till. Så du kan ju fatta hur svårt den spelet blir när du börjar komma. Där det är fem olika. Sådana, i en jag hade så jävla problem. Jag skulle öppna som en portal. Då är det fem märken jag ska ta. Fyra märken jag ska ta. Mm. Det spikar överallt. Så jag får aldrig landa någonstans. Och så är det fyra eller fem sådana här eh, diamanter utsatta. Så hoppa, landar på första Boosta upp Så att jag nuddar den andra Vad heter det Knappen som till portalen Försöka dra mig snett Så att jag landar på en till diamant För att boosta mig rakt till nästa Där det finns två stycken till Jag har varken hopp eller boost Så jag måste landa perfekt och... Jag spelar om det där så många gånger Spelet säger det En av texterna man får under laddningsperioden där Skäms inte över hur mycket du dör det är utveckling du gör du blir bara bättre och där du lär dig man bara tack tack <skratt> ej fan så där är ju så jävla oh. det, det där är fan elakt det där är elakt mm. på riktigt så skoja inte hur jävla svårt det här spelet är jag har så jävla kul med det för att gameplayen allt du gör är så perfekt spot on. men det är ju det då har de gjort det är liksom svårighetsnivån så sjukt hög också. Så det finns ett sätt för dig att klara den här banan. Gör det rätt och du kommer klara det. Annars är det bara att börja om tills du lyckas få det där. Men tack vare att just gameplayen och allt är så bra så känns det ju när du har klarat det så är det liksom ja, det är inte det är inte så här att det laggar eller något sånt där eller att du missar en pixel utan här är så spot on så det är bara att du måste se hur du ska göra och lösa det. Åh, skitkul har jag med det. Som sagt, är så sagt står du inte och så jättemärkvärd. Du ska klättra upp för ett berg. Och så pratar man till olika karaktärer och sånt. Och hela tiden så måste den här lilla tjejen. Slåss mot sitt. Eh, ja det här personliga utveckling Att jag ska klara det här. Medan andra försöker säga nej nej nej. Liksom ta de här små vägarna. Gå, gå tillbaka det här är ingenting för dig att göra. Och hon ska kämpa sig igenom. Men jag har kul med det i alla fall. Jag har inte spelat klart det på långa vägar. Men jag kommer definitivt fortsätta. Och det här finns på Nintendo Switch. Så det här är ett perfekt spel att kunna ta med sig och bara sitta och latcha. Skitkul. Eh, nästa spel som jag kände att jag tog ner för vi, du och jag pratade ju om eh, eh, XCOM lite tidigare. Ja, exakt. Och jag har ju alltid hört det här om Mario's, det här Mario plus Rabbit Kingdom Battle, att det är ju sånt strategispel fast man har tagit bort hela den här grejen så jag bara Men jag ska ta ner och testa det för jag hatar rabbits. Jag tycker de är så jävla töntiga Och tål dem inte här Men jag tänkte, jag ger en chans i alla fall för Att testa gameplayen Storyn här är att Man får träffa en Vad är hon? Hon är typ en forskare Man, får typ inte, man ser typ inte henne ens, Men de, det är en forskare Hon har som VR-glasögon på sig Så när hon kollar på två grejer Så går de ihop Så hon kollade på en lampa och en blomma Då gick de ihop så att Uh, där på blomman så är lampor nu Där bladen har varit tidigare Och sånt där uh, Och sen går hon iväg Tar en lite break Då kommer helt plötsligt de här Rabbids I en uh, tvättmaskins Teleportör In i hennes labb De börjar, det är en Sätter ju på sig den där Och börjar skjuta allting alla Och den här tjejen, självklart professorn Har ju Mario grejer över hela rummet så det blir ju tack vare den grejen som mörsas Rabbids ihop med The Mario Kingdom. Så de åker in i den världen tack vare teleportören som på något sätt. Och där så är det han som har VR sättet Liksom mörsar ihop med den så han, han har ju dem hela tiden. Han kan inte ta av sig VR sättet. Och när han kollar på en Rabbid tillsammans med en sån här blomma, de här blommorna som finns i Mario då blir de ett och där har du en fiende och liknande. Eh, det är någon som har typ en pensel eller vad det är. Och då mörsas de ihop så det blir en rabbis med typ tuppkan med de färgerna som penslen hade. Alltså det är så dumt att det finns inte. Men det är storyn. Och så träffar man Mario och de här. Och så ska man vänta, rädda vänta. världen. Så, så, sa du att det var, det var storyn? Det är storyn. Det är liksom, så de ja, någon i, springer är det? runt med VR-glasögon Som plussar ihop saker du tittar på mm. Och sen då? Sen är du Mario och ska slåss Mot alla de här monsterna Som blir av tack vare VR-headsetet Så du måste ju liksom Ja, det är, det är jättedumt Till slut blir det ju att eh, En av Bowser's kids Tar han en med på. och bara, Men följ med mig så ska vi göra jättekola monster Han bara ja, så nu måste du slåss fram dit Det, det, är, det, är, jätt, det är jättedåligt Jättedåligt <laughs> Men hur var, spe, hur var spelet i sig då? Mm, det finns ju två delar i den här också Om man har sett tidigare i trailers och något, Så ser man ju en del där Man styr som en sån här jävla Robotdamsugare typ Som går före och så går Mario Och dem efter ett led i en hubbvärd typ Ja, eh, helt värdelöst eh, Så jävla dåligt där finns det typ Pengar och du ska bara ta dig fram till nästa battle Och sånt Pengarna kan du använda sen att köpa vapen för Och sen kommer du bara till Fighterna där du ska ja, slåss mot de här Varelserna helt enkelt Det som är just gameplayen då Där man möter fiender Det är... Det funkar jättebra, det gör det Det är ett mycket enklare del Av XCOM om jag säger så För du har ju inte, i har du ju så här, Du kan gå in i hus och allt möjligt här har du bara block som man kan ställa sig bakom, man kan hoppa upp eh, och du, eller du kan springa runt och liknande. Mm, mm. Så det är ju bara de så här akta dig för folk och eh, alla fiender spelas ju olika och liknande och så gäller det bara att slå ut dem. Eh, så är det väldigt mycket i början. Sen får du hela tiden lite grejer. Du kan ju till exempel hjälpas åt, om jag har Luigi och Mario till exempel, ja. så kan jag först gå fram med Luigi så långt han kan gå. Det är också, det är turbaserat och fykans mönster hur långt man kan gå allting. Mm, mm. Så då det precis, från, som alltså, precis som XCOM alltså. Precis som en enklare del av Xom. Liksom. Ja. Så jag går fram, så långt jag kan med Luigi, sen tar jag Mario. Då kan jag gå fram och klicka på med mario på Luigi så får jag upp en ny gådel. För det betyder att Mario tar hjälp av Luigi att så här, hoppa iväg. Så Luigi liksom, lägger sig på rygg Använder sina ben för att trycka ifrån Så att Mario flyger en bit extra Så man kan gå ännu längre steg och liknande Så det är en grej man gör Och sen är det bara att Man har typ som ett vapen Så alla kan skjuta en viss olika del Och alla har en superkraft Så är det i början ja. Och så gäller det bara att ta ut alla fiender Men är det här extra hoppet Jag måste ju återgå till alltså är, det, är det likadant som i X också Att du har, liksom, du kan gå och skjuta om du håller dig inom den första paragrafen. Om man säger, eller den första delen. Gör du det här hoppet? Kan, är det, kan du fortfarande bara röra dig då? Eller kan du även attackera därifrån också? Nej, det är det som är skillnaden. Ja, ja. Antagligen jag kan jag kan inte. Som i XCOM. Då har du ju att ja, men, precis, man boostar sig själv. Ja, precis. Här du, finns du inte... I, i ja. XCOM springer du ju typ fram till. Om du vill gå så långt du bara kan. Då springer du fram dit. Men då offrar du även din attack move. Precis. Den omgången. Och den hela grejen har man ju tagit bort. Utan Aha. här kan man bara. Man, det finns bara hoppa. Du kan antingen gå så långt du kan. Eller så får du ta hjälp av en annan spelare för att hoppa fram. Aha. Men sen, du har alltid. Du kan alltid gå. Du kan alltid skjuta. Du kan alltid göra en special Aha. om okay. du, den, du inte har använt den tidigare. För då måste den laddas und, upp under några runder. Aha. Och hoppar du, det är likadant. Till slut kommer man. med Mario tror jag man kan uppgradera sen. För det är också någonting man kommer kunna göra sen. De har ett skill-tree. Då kan du hoppa flera gånger. Till exempel eller, om jag. Klicka först på Luigi så gör han så att jag hoppar på en fiende. Då kan jag från den fienden hoppa ännu längre på en annan fiende och hoppa ja. vidare så att man kan komma hur långt som helst nästan. Och så ja, det där. är klart. Ja. det var, det tog jättelång tid att komma in i det hela och få börja få hela öppna världen. Det, det var väldigt mycket att sitta med. Det är tack vare den här tråkiga jävla hubbvärlden där man bara springer. För den är skittråkig och så har de lite värdelösa pussel och sånt där i. Eh, och speldelarna, det är liksom, allt är hela tiden i början exakt likadant Det är bara det att just du får möta någon ny fiende. I början har jag med vanliga karaktärer. Efter det så får du möta de som hoppar också. Alla fiender kan inte hoppa men vissa möter man de har som vad ska man säga spiralben eller vad ska man ska säga de har som såna här jävlas fan ska man säga Ja, men det är så spiraler under fötterna Så att de kan studsa iväg typ, Och de kan ja yeah, det är skor alltså typ. Ja precis, typ så ja. Och de kan användas de för att hjälpas att studsa vidare Man får möta bjassar Som inte kan gå så jättelångt Men när de väl kommer fram I vanliga fall när man börjar Vi som är starka kan göra 25 i skada De kan ju typ göra 5 eller 10 De här bjassarna gör 60 i skada Wow Plus okay. att varje gång du skjuter på dem så får de gå extra steg för att komma närmare dig och sådana där grejer så det är väldigt mycket taktiskt på det. Ja. Men som sagt, när man kommer kommit förbi den där introdelen som är ganska där du ska först få möta alla fiender och du ska möta första bossen då får du upp det här skill skilltreat och det är då spelet blir riktigt roligt. Jag har Rabbids Peach Hon kan ju bli healer om jag uppgraderar henne rätt Vi har Luigi som kan vara sniper Och det är då helt plötsligt När man kan själv lägga upp skill points Och lägga ut hur man vill spela dem Det är då spelet blir på riktigt och Där man verkligen kan börja använda det taktiska Men det är ju som sagt Det här är ett väldigt simpelt eh, XCOM ja. Så det finns inte Hela den här extra mekaniken Utan allt ser likadant ut hela tiden mm, mm. Det är liksom, det är bara att det finns vissa banor, då har man rör man kan ta sig en liten längre fram man kan använda rör för att komma upp på högre nivåer, men det är bara det som finns och sen är det blocks överallt för att skydda sig bakom eller använda liksom olika så just fightingen det, det är kul, men det är så simpelt så det finns inte hubvärden kunde man ta tagit bort helt och hållet låt mig tjäna pengar i fighterna istället för hubvärden är så jävla tråkig att ta bara tid eh. Däremot det man har gjort här roligt Det är bossarna Bossarna på ett olika Som eh, man får möta Donkey Kong Rabbits eh, Och han har som bananer Han står bara på samma ställe hela tiden Och framför sig har han lite bananer på en lucka Och då står han han sitter Så man kan inte skada honom medan och bananer För så fort han äter en banan så får han fullt i liv Så då måste du Planera för att gå fram Precis framför den luckan Så är det som en knapp Klickar du på knappen, då försvinner bananerna och han flyttar sig till en annan och så ska man göra så tre, fyra gånger. Men varje gång det är hans tur så slår han i backen så att du skickas tillbaka hela vägen. Om du inte står bakom vissa speciella, hårdare, vad heter det, blocks som man kan skydda sig bakom. För då tar inte den här tryckvågen. Men så det är därför du måste använda hoppet och alla karaktärer för att typ komma fram till den där... Men sen kommer det ju andra fiender Så du måste samtidigt att dö på de andra fienderna Det är väldigt taktiskt på det sättet Så bossarna är ju det som är roliga Att kämpa sig fram till bossarna Möta några av de här olika fienderna och Det är ett väldigt simpelt men roligt excom Om jag säger så Men som ni hörde Det är väldigt mycket olika delar och sånt i spelet Det är bara den här jävla hubbvärden Jag verkligen hatar Men vad, vad gör man i den då? Du bara går, det är ju det Du bara går du Aha. går och så hittar du lite points Du hittar något pussel Typ de senaste pusseln. jag har fått Det är att jag kan trycka på stora boulders så här Stora andra block Då klickar jag de som de hamnar rätt och då kan jag gå vidare Till nästa och så kommer jag till där det är som flaggor Då får jag komma in i en ny fight det är allt. Det är helt värdelöst. Jag hatar den där hubbvärlden. Den är skittråkig. Och den tar bara okay. tid och så går runt och så. Och det är inte ens snyggt gjort. Det är inte ens bra. Utan man är därför för de här striderna. Och så kommer den där hubbvärlden hela tiden. Och så ska man gå och träffa olika personer. och Det är värdelöst. Men fighterna är simpla och roliga. Så jag kan rekommendera det spel. Jag tyckte faktiskt att det var så pass kul. Ja, ja. Eftersom nu när man kommer förbi som sagt introdelen där jag kan börja uppgradera och allting sånt där. Och jag får pengar så att jag kan köpa nya vapen, starka vapen som har olika specialeffekter och allting. Så det finns ett djup i spelet. Det är bara det att det inte är banorna och fienden som är djupet riktigt, utan det är uppgraderingen hos dig som kommer göra spelet annorlunda. Ja, ja. Men sen, visst, det kommer ju så här specialgrejer som, De då slänger in, det finns den här jävla, vad fan heter det, det är som att i Mario-spelaren finns det den här stora klotet som låter som en hund och skäller som en eh, kedja efter sig. Och stor mun och så typ gapar. Va? Ett klot? Alla vet det. Ett svart klot med mun som gapar och typ skäller som en hund. och ett, Har du inte stött på den så är det jättedåligt. Eh, den är brev, den kom först i Mario 64 och grejer. Okej. Okay. Har du aldrig spelat Mario 64 eller Mario Kart eller någonting? Nej, jag bara försöker, ja, jo, jo jag försöker bara komma ihåg den. Ja. Det när jag tänker på är den här jävla kanonkulan. Ja, nej det är alltså samma ansikte typ men ett stort klot och så har den en kedja runt sig efter sig. Jag har något svagt minne, det, ja. kan, det kan vara så jag känner igen det, men det var, bara, det var inte det första jag tänkte på när du sa ett stort svart klot med mun på. I vilken fall som helst. Den hamnar mitt i banan i plötsligt. Och den i Mario så att den attackerar fort man kommer närheten. Då skäller den några gånger och sen attackerar den. Ja. Här är det att varje gång en, min runda är klar så kommer den attackera den som är närmast. Det kan vara fienden, det kan vara jag. Och mm. Så jag har ju till exempel på min Mario-karaktär har jag bounce-grej på mina attack. Så om jag skjuter på en karaktär så är det som att han studsar bakåt. Så då använder jag ju den för att skjuta fienderna mot det där kloten så att jag får som en extra attack tack vare den och liknande. Så det är några så här små grejer mitt i allt som gör att striderna även, det är oftast exakt samma fiender, exakt samma taktik och banorna ser alltid nästan exakt likadana ut för de är inte speciellt allt. Men då slänger de in sådana här små grejer här och vad som gör att det ändå blir lite variation på hela. Mm. Men nej, jag gillar det. Riktigt kul och för varje värld får man träffa någon ny fiende och liknande Så jag fick faktiskt riktigt kul med det Och är väldigt fast i spel Även om det kanske inte låter så tack vare hubbvärden Som helt, sa jag inte det tidigare Så helt jävla värdelös Men nej, skitkul Och jag rekommenderar det här Storren bryr mig inte alls om Som jag sa, den är, helt, den är skitdum den också Men just gameplayen är riktigt rolig mm. Så de här två spelen Celeste och Mario plus Rabbids Kingdom Battle Är båda jättebra spel eh, det är bara det att pff, ingen har någon speciell story, men just gameplay är ju det som gör allt. Och Mario, alltså nu när jag tänker efter, jag kan inte säga varför det är så bra, men det är bara, det är bara kul. Det är så här, eh, beroende framkallande bara sitta ah, men jag ska bara ta en match till ah, men jag ska bara ta en match till även när jag sitter där känns det som att jag har spelat de här matcherna hundra gånger men ändå säger jag bara en match till så jag har riktigt men, kul med det men är inte det lite det, det är liksom Nintendo vet eller Mario vet ändå vilken nerv han ska klia på eller vilka knappar han ska trycka på för så har det ju varit alltså ända sedan de tidigare också när den först kom mm. alltså all, många barn ser likadana ut eller det är samma sak du ska springa och hoppa men ändå så vill du spela vidare mm. Och det är inte bra story. Nej. Eller alltså, det är ju ingen storru du spelar. Det är ju massa baner bara, rakt ja, och, upp och ner. Och det har du helt rätt i. För det som är bra det är att det är Ubisoft som gör det här spelet, inte Nintendo. Ja, Men ja. precis som du säger, de har fångat den känslan av Mario. Så även om Nintendo inte har någonting med det här att göra så har Ubisoft gjort ett spel som känns Nintendo. Så absolut, det har du helt rätt i. Ja, ja. Det, det, det låter ju verkligen som att det, de har till fånga taget det gamla eller alltså det liksom det som faktiskt var Mario från början och sen mm. bara gjort det nytt och snyggt om man säger. Jo, precis. Är äh, så riktigt kul så vill man ha ett enkelt strategispel och som sagt som XCOM som blir överavancerat tack vare den där jävla hubvärlden. Så även om jag föredrar fightingen helt och hållet i XCOM så är det här en bra liksom, även en bra infallsvinkel liksom för de som är ny i sådana här spel. Så här är det ett jättebra spel att börja med just för att du får lära dig grunderna i sådana här spel som sen blir väldigt avancerade som XCOM och liknande. Mm. Så... Jag trodde inte jag skulle gilla Mario plus Rabbids men det gör jag faktiskt. Det är riktigt roligt. Nice! Nice, nice. Och ja, det var vad jag har nördat. Det var inte bara så lite det heller skulle jag säga. Nej, det fanns lite att göra. Nej, jag har haft riktigt kul. <laughs> och sagt, båda spelen, jag hoppar fram och tillbaka med de här så det känns som att jag inte har kommit någonstans i någon av dem. Men jag har skitkul med båda och bara vill spela mer och mer. Nice. Sen kan man ju inte låta bli alkoholen så då blir det ju mindre spelare tack vare det. <laughs> Eller så blir det mindre kvalitetsspeltid skulle jag ja. säga. Men nej. Nintendo, Super Nintendo Mini Skaffar skitkul, svårt som fan bara. Nyheter då? Jo Alla de här nyheterna Jag hade så jättelite tid Så alla de här nyheterna är ganska direkt tagna från IGN så jag säger det så inte vi hamnar i något problem. <laughs> Första nyheten är att PUBG har en miljon fuskare har blivit bänade bara i januari. Statistiken kommer från Battle Eye Twitters konto som delade att över 1 miljon 44 000 förbjöds i januari. Efter nyheten som över en miljon spelare blivit bänade från PUBG i januari ensam har spelet samh samhällsansvariga Andro Dars meddelar att den nya anti cheat uppdateringen kommer att gå live idag utan servers stillestånd. Han säger så här, den nya cheat funktionen kommer att blocka olika hjälpprogram som ändrar grafiken eller hjälper i spel på något sätt. Vad dessa program har gemensamt är att det alla krokar in i vårt spel och omvandlar spelfiler. Program som inte används för att vinna en orättvis fördel kan också blockeras om det beter sig som fusk. Reshade är ett av de program som blockeras och menar du inte kommer att förbjudas att ha det på din system så kommer du inte kunna spela spelet om du har det installerat. Du måste avinstallera blockerade program för att starta PUBG och vissa spelare kanske upptäcker att du behöver installera om spelet igen. Spelare bör också observera att andra program som inte påverkar spelningen kan vara tillfälligt blockerade. Till exempel Nvidia, Shadowplay och andra video-slash-ljudinspelningsprogram som devs avgränsar din nya antichit funktioner Du kan rapportera sådana oskadliga program som har blivit blockerade. Så alltså, det är över en miljon som redan har blivit blockade och nu ska de gå in med en stenhård anti -cheat, anti cheat uppdatering Men som tyvärr kommer, vad heter det, påverka många andra program du har på datorn som gör att du troligtvis inte kommer kunna komma in i spelet på en gång förrän du har tagit bort just specifika program som upptäcks när det har tagit. Det lät, lät väl också som att det inte var en helt omöjlighet för det, det lät som att programmen de syftade på är väl sådana som du till exempel kan använda för att streama eller för att spela in streams eller mm. och så vidare och så vidare. Men det lät ju inte som att de var helt sena med att faktiskt om du rapporterade vilket program du hade mm. så kan det vara så att de lägger in det i ett undantagsfall alltså eller alltså inte undantagsfall att de försöker få det att fungera även det programmet så att säga. Det lät ju inte som att det var här, ingenting sånt kommer att funka Utom rapportera till oss gärna Vilket program du använder Som inte verkar fungera just nu ja, precis. Fall. Och det kommer ju vara Det är bara det att alla kommer få ett helvete Nu när uppdateringen kommer Och det är det de förvarnar Precis som du sa Alla de här programmen kommer att säkert Komma bort från det där Det är bara det att nu Eftersom de, nu när de fått de här Att över en miljon har blivit blockerade Så skickar de ut skiten på en gång Och de kommer inte ha tid att testa Utan nu är det upp till spelarna att smärka. det här är det programmet jag har Skriva in det så att de kan gå in och ändra Så det betyder att många av er som spelar PUBG på PC Kommer ha ett rent helvete att komma in i spelet Och många av er kommer få avinstallera och liknande som sagt Men de är väldigt tråkiga ut och säger på en gång liksom, Det här är liksom varför, det här är hur Men, gå in och skriv det till oss Så, vill ni vara helt säkra, vänta ett, en, två veckor att spela PUBG Tills alla andra rötter har fått bort där <laughs> Eller bara ge fan i och fuska Så ska det säkert funka det också Helvete, är, alltså, är, blir inte du chock, eller, alltså, Jag blir ändå chockad mm. En miljon spelare På en månad alltså. Eller det är snarare så här ja, visst Ja, Exakt, det är på, under januari Det är 1,1 mm. 1,2 Miljoner Eftersom att det var i november eller december där någonstans, så bär de väl 100 000 också? Ja, de började ju i november. Kom första nyheten om 100 000. Ja. Och sen kom den tidigare i januari, som troligtvis ingår i de här miljonen. Ja, ja säkerligen, säkerligen. Men det är minst ju fortfarande 1 844. <laughs> ja, men det är fan hur många som helst ju. Fan, ja. är inte det, det är sjukt? Jag vet inte, jag försökte googla nu. Det här borde jag kanske ha tänkt på innan. Men hur många som faktiskt har spelet eller som spelar spelet. Ja, det, det är ju ett av de största spelen. Men det är som man... PC-människor, man kan ju inte lita på fanskapen. <laughs> de är ju helt jävla <laughs> värdelösa. Det, det, det snabbaste jag kan hitta så här, det är rätt länge sedan. Alltså det är från 21 juli förra året. Är det första som dyker upp. Men det är från fz.se. Fem miljoner äger spelet. Så att det är ju det är många som fan mm. som har det här. Det är ju mer än fem nu. Om det är fem då, då, finns, då är det ju garanterat mer än det är idag. Men det är fortfarande så. Då är det alltså en på... Om vi tar i utav så är det alltså en på åtta som fuskar. Om du har 5 då och en miljon borta nu, det är ungefär 4 miljoner och så precis några andra har kommit. Så vi kanske är tillbaka till 15. Ja, men, men, exakt. Säger, ja, men, å, säg sådär: säger att vi är tillbaka på 5 eller 6 miljoner. Yeah. Det, är, alltså, det är fan många. Det är alltså en på 5. En på 5, en på 6 ja, är... precis som fuskar. Är, är man inte 100 pers i, i en match? Eller? Ja, det är även sånt jag har inte spelar med. Det? Det, är, det är ju typ 10 stycken per match som fuskar. Ja. Fuskar i såna mm. fall. Det är ju helt sjukt. Nej, jävla PC-spelare kan inte beter. Tur att ni inte kommer till våra men, konsoler. Men jag undrar ju också lite grann vad det är som faktiskt räknas som fuskprogram. Alltså hur hårt det är. Mm. För att, ja, det är som nu, sagt, jag, Du jag jag om fattar, För jag fattar inte där. vad det är vad det är man behöver fuska med. Men, ja, ja. Nej, men det finns ju hårda fusk, men det är sådana de stackar här. Har du något program som ändrar grafik på din dator, liksom ljussättningen, så ja. ska det läknas om kine eller vad det var. Så att vissa färger poppar ut mer så att du kan se gubbarna bättre och liknande ja, verkar som. Så de går verkligen in stenhårt på minsta lilla sheet, liksom. Ja, Det är det jag menar. Många av de här som kanske har blivit nu kanske inte har fattat ens att det är så. Nej. Alltså, alltså att det, de har fuskat. Visst, det köper jag. Men det är fortfarande det. är sjukt många mm. människor. Jag tycker det är skitro, eller jag tycker det är skit intressant nyhet verkligen För det, det är kul att se Det ska bli spännande att se hur många Hur många det faktiskt är Eller vad som faktiskt händer mm. med spelet När det släpps Eller alltså när, när det här verkligen sätts igång När de verkligen börjar jaga ja. fuskare Nej äh, jag väntar med stor spänning på att höra polare Som Juntela och flyber och liknande Och se om de blir bortbänade Och då jag ska skratta om, <laughs> oh, gud vad jag ska skratta Ja det här ska bli sjukt kul att se Det här ska bli sjukt roligt att se vad som händer <laughs> vilka som faktiskt blir kickade och vilka som inte blir. Ja, det är helt. Uh, nästa nyhet. Uh, Far Cry 5 säsongpass DLC-innehåll har meddelats. Uh, tre DLC-paket kommer att ta spelare till Baka i tiden till Vietnamkriget, In i framtiden för Alien-infekterade Mars och över verkligheten för att slåss mot horder av zombies. Här är det officiella beskrivningen av var och en. Hours of Darkness. Spelare kommer att resa tillbaka i tiden till Vietnam för att slåss mot Vietkong-soldater. Dead Living Zombies. Spelare kommer att möta horder av zombies i flera B-filmscenarier. Och Lost on Mars. Spelare kommer att lämna jorden bakom för att gå till klor med marschen någonting. Eh, vid sidan av DLC för alla säsongpassspelare spelare också en version av Far Cry 3. På Xbox One och PS4 är det Far Cry 3 Classic Edition- som innehåller spelets singleplayer-innehåll. På PC kommer Season Pass-innehavare eller Far Cry 5 Gold Edition-ägare att vara hela versionen av Far Cry 3. Far Cry 3 Classic Edition kommer att släppas som en fristående nedladdning på PS4 och Xbox One fyra veckor efter utgåvan av Far Cry 5. Det är inte klart om detta är en remaster eller en remake vid, vid skrivande tidpunkt. Uh, vad tror du? Kan det vara något? Alla de här delarna. Jag fattar. Ja, Okej. Okay. Berättar man vad man ska släppa efter spelet Innan man har släppt spelet eh, Det är ganska vanligt nu för tiden Den Jaha, stora okay. grejen här ja. Är att inget av det här har ju med själva Faklar 5 att göra nej, nej men det, det, det var just det jag tänkte också Det här känns ju som sådana här verkligen Extra, extra grejer mm. Alltså verkligen så här. Det, det här är sånt jag förväntar mig Komma ett år senare Typ som uh, de här grejerna vi fick till Horizon Zero Dawn här nu uh, lätt, tänkte jag. Det här, det här låter som såna grejer. så här bara. Wow, nu har ni spelat spelet en stund. Här får ni något kul som får hoppa in i världen igen. Så kommer men, det vara, men inte lika stort som uh, Horizon. Då. Men, liksom, ja, men vadå, det här kommer life. inte få mig att hoppa in igen om jag redan har fått det. Eller alltså om jag redan vet om att det är där. Va? Ja, Alltså... Om, om, jag redan vet, alltså, om jag redan vet om nu när jag köper, Om jag köper ett season pass Om jag köper spelet ja. nu och, och ett season pass ja. Och jag vet att det här kommer att komma Ja Hinner jag ledsna på spelet innan det kommer Då kommer jag ju fortfarande Bara skita i spelet Ja Så, det, det var så jag menar bara Nu när man fick det till Horizon Då var det fortfarande så här: wow vänta jag kanske ska gå tillbaka Och spela det när jag ändå har lagt ner den en stund Nu kommer det ju bli så här Ja ah, jag vet att det kommer men palla Ja, det beror på när, för som sagt det, det, De här kommer inte komma på en gång Det kommer ju vara minst ett halvår Skulle jag tro, i alla fall få, få, få sista delen och liknande ja, Det som ja. är för mig Det är att det har ju verkligen ingenting Med Far Cry 5 storion eller någonting att göra Så det här kommer vara helt sidogrejer Så det här att dra till Vietnam Och slåss mot vietkongssoldater Kan vara coolt, för jag älskar Hela grejen med Far Cry-motorn Och hur de är sättet att spela och allting är Men frågan om det här kommer bara vara En järndösh-shooter att jag bara springer runt i djungeln så kan vara coolt, men man tar bort hela den delen. Det kan jag ändå se kan vara ganska coolt, men zombies, bara springer runt och skjuta zombies det är ju helt värtigt, de har gjort hundra gånger tidigare. Lost and Mars är likadant, så en av tre liksom DLC här är så jag är intresserad av. Så jag är nog jag, jag väntar sjukt mycket på Far Cry 5. Det är den mest spelet som jag väntar mest på just nu för jag älskar tidigare Far Cry-spelen, och Nej, jag har, season pass Har aldrig riktigt lockat mig Så pass, om det inte är som du sa Horizon Zero Dawn, där det nästan är ett tillspel Och liknande mm. Men om man inte ens går in på den story Som redan finns, utan man gör någonting helt annat Då jag, jag lockas inte in Till det, helt och hållet Ny, Nyfiken då, jag vet ju Du kommer ju köpa Far Cry Ja, jag har förrän bokat Collectors ja. Edition Och allting redan Färdigt, o oväntat, oväntat Färdigt d Ja, ah, då har du ju Season Pass redan också, eller hur? Eh, jag vet inte om det ingår jag skulle tro det. Okej, okay. ja. Ah. Ah, jag tänkte jag skulle göra det lite spännande och fråga om du tänkte köpa Season Pass då, då eller inte nu när du fick höra den här nya nyheten. Men då sker ju det sig. Jag tror inte ens jag kommer använda mig om det ingår i ett Season Pass. Jag tror inte jag kommer använda det just för att det här har inget till med göra. Ah. Och jag är bara intresserad av storynöra. Och det kommer så mycket andra, andra spel så att såna här grejer tilltalar inte mig. Nej det är, väl det, som är, det är väl det som är lite synd när man ändå när man försöker hänga med och spela så de nyaste grejerna. Man hinner Nej. inte spela allt häftigt de lägger till för det finns massa andra spel att spela. Ja, det är ju så. Men det är ju samma sak som de här vad pratar Xbox One har ju deras nya, vad heter det då? Ja, men det är typ som en streamingfunktion typ som Netflix och liknande där du betalar en hundring i månaden eller vad det är så får du spela spel, liksom hur mycket du vill under den månaden. Och de har ja. ju lagt till, nu. jag tror inte vi tog upp den nyheten Men nu har de lagt till att alla deras exklusiva spel Kommer också finnas på, Inom den programvaran Så liksom när Sea of Thieves kommer Så kommer du kunna använda den där premonitionen för att spela de, Deras exklusiva spel på en gång Istället för att betala en 600 Så spelar du varje för det du betalar varje månad istället Oj Och det är riktigt häftigt Och sådana där ja, Det finns redan på Xbox just för 360-spel Och Xbox-spel och liknande nu ska de även komma exklusiva. Det här för deras tidigare bakåt kompatibla spel och sånt har lockat mig. Men nu när det är exklusiva spel som jag Sea of Thieves hade inte ens jag tänkt kanske skaffa. Jag var intresserad men jag var inte säker. Nu behöver jag betala 100 i månaden och spela de där. Liksom Det är klart jag kommer att skaffa inte det. Just för de nya spelen. För det är det som lockar så. Xbox skitcoolt. Det var bara en side story. Men det finns såna grejer. Och här är det ju liksom här är det som... Det är motsvarande att 360 spelar och sånt. Det här kommer, men jag har inte tid med det här så. Det är, nej, för mycket. Det jag tänkte däremot säga är: Far Cry 3, har ni inte spelat det, gör det. Eh, skitbra spel. Och bästa skurken i ett spel, näs, nästan någonsin. Han är så jävla cool. Nästan någonsin. Ja, jag funderar. Joker är ju jävligt häftig. Jag älskar Joker i Arkans spel, men. Han är ju inte riktigt en spelfiende på så sätt så eh, det är svårt. Absolut. Nästa nyhet. Red Dead Redemption 2 har försenats en gång till, men Rockstar har med specif ett specifikt datum för releasen den 26 oktober. I ett uttalande på Rockstars Newswire skriver en representant Vi är glada att att Red Dead, Red Dead Redemption 2 kommer att släppas den 26 oktober 2018. Vi är om ursäkt till alla besvikna av denna försening, men hade hoppats på att spelet tidigare behöver lite extra tid för polering. Vi tackar var varmt för ditt tålamod och hoppas när du kommer att spela spelet kommer du att hålla med att väntetiden kommer att vara värt det. Men det som vi har sagt tidigare är spelen inte klar så är det bara förtjänat. Det är ju bara bra. Ja, absolut visst är det det. Men vad säger, det här är andra gången. Tredje gången. Andra gången. Vad sa Nä, de? När, var, när var första gången de ville ha ut det då? Jag vill få fram att det var i år. Ja, precis. Ja. Till förra året. så det är väl typ eller förra en månad då? eller något de kanske en två månader har de förtjänat det nu så ja ah, okej. Okay. det är inte mer än så ah, ja, men då är det väl ingen jättefara är det bara... alltså det är ju det är när det börjar bli liksom alltså Duke Nukem alltså mm. jätte jätte länge då är det... Det är, då det, mm, det är det börjar vi jobbet Det är en precis. liten stund så där. Då tycker jag att de kan ta all tid i världen. Det skit jag fullständigt i. Och jag måste sitta det... tid och spela sp första spelet också. Jag har det ju på PS3. Det är bara det. tiden. tiden. Ba ba bara det blir bra så är jag nöjd när det kommer ut. Nästa nyhet. Mario Kart kommer till mobilen. Under sin senaste finansiella resultatinformation meddelade Nintendo. Den nya mobilappen med titeln Mario Kart Tour. Spelet är för närvarande under utveckling och kommer att släppas någon gång under nästa räkenskapsår som löper från april 2018 till mars 2019. Ytterligare detaljer om Mario Kart Tour kommer att avslöjas vid en senare tid. Mario Kart på telefon, vad tror du? Nej, alltså jag må tycka Mario Kart är sjukt kul. Men vad gör... Det är klart det kommer att funka men jag tror inte jag kommer tycka att det är så där jävla intressant på telefon. Det, jag har till, mm. alltså det, det kommer vara klumpigt. Det kommer vara trångt. Det kommer att vara. Du kommer ju ha tumma. Du kan behöva ha. Du ha minst en tumme på skärmen i alla fall. Plus att det beror på hur de gör med styrningen. Om du ska tippa för att styra. Eller om, att ha, eller om du ska ha, eller om du ska ha. Man vet redan att det är gyro? Nej, jag skulle tro det. Ja, precis ja. Om det inte är gyro, då ska du ju ha knapparna dessutom på skärmen, och då blir det ju jättetrångt. Eh, men hur som, då lär du ju ha minst en knapp för att skjuta special, alltså för att skjuta skala och allt sånt mm. skit. Och så ska du köra med nej, nej. Det, det blir ju inte samma, det blir ju inte Mario Kart-känsla i det. Det kommer vara gas, det kommer vara gyro för att svänga, och det kommer vara en knapp för vad heter det skjuta. För det kommer att vara ja. auto boost i den här eller auto sladd och grejer så att du kommer inte kunna hoppa och sladda men det kan jag lova dig. Nej, jag säger mobilspel ja, då just berst. det. Du lär ju ha en hoppknapp då. Nej, med. det kommer inte finnas. Det kommer att vara som när vi spelade Mario Kart 2. Det kommer att vara autosladd och det är ju värdelöst. Det är ju så dåligt känsla i det, tack vare det. Så jag säger eh, aldrig mobilspel. Det, vänta är nu, vänta, vänta. Vi måste ja, men vi måste prata om det här. Värde Vad menar du? Menar du att det ska vara gyro för att svänga? Mm. Knapp för att gasa. Mm. Och knapp för att skjuta, skjuta. skal. Mm. Inget för den andra sidan då menar du? And det är ju på en alltså, sida. Ja, men Ena sidan har du gas. Har... Ja, kolla, gas. Kolla nu då. Jag ja. tänker att du har gas ja. här nere. Ja. Ja, med höger hand liksom längst ner. Ja. Och sen jag tänker jag att du har skal. Så du ska släppa gasen varje gång du ska skjuta? Ja. Men det gör det ju typ... Nej. Jag måste tänka efter Nej, <laughs> Då okej, har du alltid på, Kolla mina tummar Fan. Ena sidan gas, andra sidan skott Och så <laughs> inte <laughs> Nej, men Jag tänker mest på att det skulle gå Att ha två knappar ovanpå varandra Det var det jag menade mest bara. Så du skulle kunna ha en gas och en hopp och sen, så, Skifta, gör så, vi gör så Två vänstersida, en höger Uppe vänster, skjuta Nere vänster Hoppa, höger gas Så mm. skulle man kunna ha men då börjar det bli mycket tummar på skärmen. Ja. Och flöttigt och batteritorn. Nej, sluta spela på mobilen, folk. Det är inte bra. <laughs> äh. Nej, jag skulle säga Mario kort skithäftigt, absolut. Men vi har väl ganska nyligen fått ett till Switchen, va? Ja. Och Switchen är bärbart. Ta med den istället. Ex exakt min tanke med. Varför då inte bara slänga upp Switchen och köra? För så pass enkelt är det ju, mm. eller? Ja. Ish. Ish. Tillräckligt, i alla fall. Jag menar så här. jag tänker så här. Om jag kan ha med mig mitt Gameboy och mitt Vita i stort sett 90% av tiden jag kliver ut inom dunn, då måste jag ju kunna ha mitt Switch med mig. Ja. Utan så problem. Det att... är inte ändå pengar korta, ai. bara. Jag vill inte ha Mario. Sen kommer nästa fråga, då. Vad kommer det att kosta, tror vi, då? Vad tog de för Mario? Mario Run, där Aa. tänkte du, eller vad heter det? Gratis och testa, och sen kostade det då tog, jag Jag kommer inte ihåg för jag provade aldrig. Jag testade gratisfunktionen sen skete jag resten. Säkert en hundring. Jag, för, för jag tänker liksom ändå så här, om de håller på utvecklade, utveckla det mm. ja, då, då kommer det ju finnas en faktisk kostnad i det. Jag tänker mer så här, hade de bara tagit det rakt av ändrat lite sh, eh, direkt från switchen och bara flyttat över det. Jag fattar att det inte är så enkelt. Men om om, eh, då förstår jag då hade man ju kunnat ta en, en skitsumma för det. Mm. Men om de nu håller faktiskt på att utveckla det Alltså verkligen Finslipade för telefon då Då kommer de ju behöva ta lite betalt mm. för det med. Och alltså... då, Mobilspelarna kommer ju inte Att betala några 400 spänn För att köra Mario Kart på telefon mm. På fikarasten, det kommer ju Aldrig men Det är samma problem som jag sa med Labo Jag bydde på väldigt hårt med Labo Men det egentliga problemet jag har Det är inte pappen, det är inte programvaran Det är att Nintendo ska alltid ta Sånt jävla överpris på allting och det, det kommer ju vara här också. De tog 800 spön för den där grejen som inte jag tror kommer att vara något speciellt häftigt alls. Och här, ja men det kommer också 100 minst kronor på få några baner och sitt... Nej, nej. Ja, det, ja nej. Det, jag, det kan bli bra, men jag har jättesvårt att tro det, i alla ja, fall. Det är ju så. För, tills de visar mer men det är med allt. labor har vi inte sett någonting typ det här kommer vi inte få se på evigheter. Men tills de har bevisat motsatsen kommer jag inte ha något förtroende alls för dem. Nej, jag, jag är benägen att hålla med. Sista nyheten, Playstation Plus-spelen för februari 2018. Vi har Nack på PS4, Rime på PS4, Spellanker HD PS3, Muggen Soul Z PS3, Exiles End PS Vita och Grand Kingdom PS Vita, also available on PS4. Nack är det enda jag har talat om de här och det ska vara skitdåligt. Så tack och godnatt. Jag har inte hört talas om någon utav dem Men vita spelen lär man väl plocka ner i alla fall Och testa ska jag tänka mig ja, eh, Månadens hetaste också Vi glömde ju det förra veckan eh, Jag tänkte ta upp lite evenemang och sånt Men det gör jag nästa månad istället Så jag hoppas det inte det är något bra evenemang den här månaden Och är det det? Skriv in till oss och berätta det för oss ja, Ni kan berätta det vänta, så. Ni kan berätta det för oss då. Eller, Ni kan ju hjälpa oss Hjälp! <laughs> Nej, det var ingenting vi ska på i alla fall i februari har jag mig så det gör nog inte, inget. Uh, ingenting, inget event i alla fall såvitt jag vet. Jo. No. Och spel gick vi också in och såg att det var ju ingenting intressant för fem där heller. Så vad har ja, du för men, filmer? Vänta, vänta, vi måste spy på det här, förlåt. Mm. Jag kan inte hålla mig. Uh, The Seven Deadly Sins. Mm. Uh, den här jätte högen till tv-serie <skratt> Ska jag alltså släppa ett spel nu Till, vad var det, PS4 va? PS4 såg jag den på Ja, jag, jag, jag tror det var där jag såg den också I, Nu under februari Till Playstation 4 Alltså Varför, jag förstår inte jag, jag, Snälla, jag, jag vill bara säga det För att det, låt det vara Låt det vara, för det är inte Det kan inte vara bra jag, jag tittade på trailen och det, det ser ut att vara exakt samma sak som serietidningen eller serie, serien. Mm. Så, låt det vara, låt det vara. Jag måste bara, <laughs> jag får att säga det. Usch. Usch. Månadens eh, skithögel, vad ska vi börja kalla det? <laughs> <laughs> Nej men det är alldeles för det är för galet för att bara, inte säga något. Och det, jag lovar, det finns säkert människor där ute. Ni tycker säkert det är skit bra både serien och spelet, men jag tycker fan inte att det är bra. Nej, nej och jag håller med. Serien är ju riktigt väl lös. Jag kan ju inte ha något förtroende för den där heller. <laughs> ja, den är... Mm, ja det, Jag nu, har två på filmer. Doss, vad har du? Hur många har du ut? Jag har också två filmer faktiskt. Kan det vara så att vi har samma? Kan det vara så att de kommer ut samma datum? För då har vi samma... <laughs> <laughs> nej, det gör de inte. Nej. De kommer inte ut samma datum. Nej, men då har vi olika. Du kan ju ta... Min första, eller båda mina är från 14 februari Har du någon innan? Någon efter? Jag har, ja, jag har en innan faktiskt Jag har en från den andra februari oh, Shoot En eh, Disney-film. jag tror att det var Disney i alla fall nu, bara för det. Coco Ja, jag har hört att den ska vara väldigt bra Men så hörde jag reklamen när de snackade på svenska på radion Och då ville jag ju bara spy Pratar de på svenska? Ja, om man vill det är ju Aha, de Ja, ja, ja, ja, ja, ja okej, okay, du tänkte så Jag har bara sett trailern typ utan ljud Och tyckte att det var skitkul okay. Det jävla skelettet som springer runt Och hunden som... Det Den vill jag försöka se Åtminstone Radio reklamen är typ Vad gör du? Jag går som ett skelett Hur roligt du Nej okej okay. ja, Då förstår jag att du kanske inte är så jävla taggad Men då gå in, sök på trailern istället Och kika så ska du få se Den, den ser mycket ja. roligare ut ja, Jag får kolla på en engelsk trailer Det är nog bättre Ja jag tror det Sen har vi ju 14 februari Black Panther Vi läste ju comics förra veckan Ingen av oss tyckte om den Trailern till det här ser i alla fall häftigare ut Absolut, jag har eh, bara så här, en liten eh, hint framåt Jag har ju faktiskt läst mer Black Panther den här veckan da, da, da. Och sen har Nej, Det ska jag... bli skitkul att få se det ska bli, det, jag, jag, jag vill se den här filmen nu faktiskt Jag, jag vill se vad de gör med karaktären det, mm. det, han, han bör få en, en chans på filmduken också Och jag har också The Shape of Water Guillermo, Guillermo del Toros nya film Uh, ser väldigt mycket ut som Abe från uh, Hellboy heter han ja uh, Vattenfiguren <laughs> I Hellboy har du ju Abe Den där blåa nissen i vattnet Ja visst, ja visst Ser ganska exakt ut som det för nu är också ett monster i vattnet Och så är det en liten uh, kärleksdrama eller något sånt där ser ut Kolla in den trailer, det är så coolt ut Och Elmar och Deltorra, han kan ju sina grejer när det sånt va? Mm. We shall see <laughs> Det lär vi göra Vi hoppar in i ämnen eh, Vi börjar med min Vi börjar med min, ja. Spel ja. som vi tycker fattas på de olika konsolerna Den här generationen och det finns ju. Vi har ju PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch och PC. Vad är det för spel som vi tycker saknas på de olika? Och vad är det vi hoppas se? Har du någon sån här riktigt som bara. Det här är ett. Varför finns inte det än? Va? Det, det, det Va? första som hoppar fram. Det, men det första som hoppar på mig så där är nog eh, lite vad du pratade om här Eller vi pratade om det tidigare. Till exempel, alltså ett. Mario-ish spel De här enklare, kortare, bara baner för att ta sig vidare Nu finns de säkert, men jag har inte sett dem Eller de har inte re gjort reklam för mig åtminstone mm. Alltså där du bara har Plattform Bana för bana, kör bara mm. Ett enkelt mål Liksom Du ska ta och kolla, den har funnits på PC eller på Steam ett tag i typ ett år Men nu mm. kommer det till konsoler och sånt uh, Owlboy heter det va? Owlboy? Mm det är, är okay. ja. Om jag inte minns helt är det typ en Kickstarter-projekt eller någonting. Och det skulle vara det väldigt liksom, Mario-aktigt och skulle tydligen vara riktigt, riktigt bra. Blir väldigt hyllat på Steam. Jag tror den heter Allboy. Det är någonting ja, typ med Uggla ja. i alla fall, så check för det out. För det är faktiskt ett spel som... Vad jag kommer ihåg när jag satt och spelade när jag var yngre var ju Mario alltså, mm. och liknande spel. Och idag så är det ju aldrig, aldrig ens i närheten av den typen av spel jag sätter mig och spelar. Nej. Så att det, det skulle vara intressant att se. Alltså man skulle ju kunna göra en... Man skulle ju kunna göra en stor ashäftig story. Men det är gameplayet emellan. Mm. Alltså, någonting sånt kul vore, vore kul att se. Mm. Jag måste ju faktiskt ta och kolla in det. Vad sa du? Owlboy. Owlboy, precis. Owlbar. Ja, jag, så, jag får ta och kolla in det. Nu tappar jag bort pentall. Så Sen har du också, som sagt, Celeste och sådana där som jag gillar. and The Blind Forest kommer i ett nytt spel också. Men de är ju så underbara spel. Jättebra gameplay. Svåra så inåt helvete och det är bara tur att inte jag har håran annat hade jag slittit av skiten. För det är ju så frustrerande. Men det är också skitbra spel. Men som sagt, de är inte enkla att bara ta upp och lätta att spela. Men... Nej, men nej. Exakt, det är lite det jag vill ha. Jag vill ha det här, alltså... Jag anser i alla fall, eller jag kommer ni ihåg det som att Mario var ändå mm. ish enkelt. Jo, precis. Det var ju inte oförlåtande. Eller alltså, jo, det var det ju. Men det var ju... Du kom ju igenom. Mm. På, på ett par försök så lyckades du oftast ta det hindret du dog på, sen att du dog på nästa, exakt nästa hinder eller nästa ruta till och med, mm. det är en annan sak. Men du tog ju oftast längre och längre fram för varje försök. Jo, precis. Uh, ett spel som jag har ja. det är jag vill ha mer, helt enkelt jag vill ha mera kart racers. På Playstation uh. vill jag ha Crash Team Racing ett nytt sånt. Uh, Xbox har jag väl ingenting riktigt. Men även på Nintendo Switch. Så vi, har, vi fick ju så sagt Mario Kart för inte så länge sedan. Ja. Men jag vill ha Mario Kart-bilder. Vi har ju Mario Mario-bilder där man gör sina egna banor för Mario. Och mm. på PS3 finns det, finns det ett spel som heter Mod Nation Racers. Där du är kart racer där du bygger dina egna banor. Jag skulle dra ihop dem och göra ett sånt i Mario Kart-världen. där du, du har liksom den tajta gameplayen och allt i Mario Kart. Men även där du kan göra dina egna banor, sätta ut olika häskar om olika vad heter det... Kristallerna med items finnas Här ska de olika fienderna Eller vad som helst finnas Och bygga sina egna baner. Just för att jag vet hur grymt Mod Nation Races olika baner kunde göra För när liksom Spelarna gjorde sina baner Och de var skitbra gjorda och sånt där, Men Mod Nation Races hade inte det här Tajta gameplayet som Mario Kart har Så mm. det är därför Slå ihop de två och göra Mario Kart bilder Och bara mm, Det är precis vad jag har Och det, det skulle vara Top notch Och det låter ju faktiskt riktigt häftigt alltså, det, det låter ju verkligen som något man skulle kunna tänka sig Att sätta sig ner och alltså, knoppa ihop En mm. häftig bana liksom, Och sen försöka klara den Eller utmana folk med i den Ja precis, och man vet ju, det kommer ju folk som saknar De här, ja men det här banan fall 164 N64 Cupa liksom, Troopa Beach eller vad som helst Och de gör ja. det exakt den banan Fast i det här Och då behöver inte Nintendo göra det igen Utan då har man gjort spelare Man kommer kunna göra egna allting så det tror jag kan vara riktigt. Ha några grund, liksom, banor som man kan köra för de som inte vill bygga. Men sen låt communityt sätta sig och bara råbygga sådana här grejer. Det skulle ja, vara Det borde, Det vore sjukt häftigt, verkligen. Det, det, det kan jag hålla med om. Det, det är någonting jag inte har tänkt på. Men nu när du säger det så vill mm. jag ju ha det såklart. Nej, för det, det var ju det enda. För jag, jag, har, jag tror jag har sålt det. Jag har haft Mod Nation Race i alla fall. Men ja. det var just, gameplayen var inte tighter Och det var ju det som var så synd. Ban göra banor och sånt var skitkul, men tyvärr inte gameplayen. Men det, det, det finns ingenting sånt i nya. Eller i vad är det? Mario Kart 8 nu? Nej, det är bara. Eller är 8. Jo, 8. Ja. Ja. Ja. Det är bara de banorna som finns. liksom. Precis. Så, det li ja, det Jag håller med, det är fan lite synd. De skulle nästan slänga in en, liksom en, en editor där. Mm. Bara. Ja, precis. Och nu har de ju hållit på med Mario-bilder. De, liksom, de har de idén och sånt. Släng in det i deras Mario Kart också, det var skituft. Mm, mm, mm. Uh, alltså det här Det, är, det, det enkla svaret så är att säga till Xbox Det är ja. att Vad är det vi saknar där? Ja men det spelar spel överhuvudtaget Det är liksom inte svårare <skratt> <än> så <skratt> Men Ja alltså. <skratt> <skratt> <skratt> oh, det är så det, Ibland är det oh, Ja uh, Och det här är också lite el att Eftersom vi redan har fått Två nya Halo-spel på Xbox One Men Men jag vill ha ett bra Halo-spel på Xbox One. Det är skillnaden. För de två andra story har varit helt jävla värdelösa. Det, jag har faktiskt inte provat något av de nyare alls Halo-spelen. Men däremot så kommer jag ihåg de gamla klassiska. Och de vill jag ju spela igen. Mm. Och de finns ju i en, en anni bla, bla bla. Du har ju ett av två... Anniversary, ja. Är det Anniversary den heter det kanske? Ja, ja jag, tror, jag tror att det är ett Anniversary Pack Eller vad det nu heter, ett och två tillsammans jag Har det står här uppe på hyllan Jag försöker kolla på det, men det går inte Och samtidigt prata i micken Nej, Och jag försöker sträcka mig efter min också, Evolve ja. Heter den Evolve? Combat Evolve? Ja, så kan det vara ja, vänta, sitt wow. ner. Sit ner Ja, jag sitter ner Jag håller lådan medan Eller jag försöker att prata samtidigt som du letar efter ditt spel Det gick så där Halo The Master Chief Collection så heter den. Innehåller Det är väl ett om två och tre va? Ett om två va? Eh, uh, includes. Halo 2, Anniversary Halo Combat, Halo 3 och Halo 4, det är alla fram till femma. Va? Okej, okay, då har inte du och jag samma. Men Nej okay. jag har ja en men det säger det finns. Mm. Du ja. har ju det till P Xbox 360, PS Xbox 360 då 360. Ja, precis. Så det här är den som kottade Xbox One lite senare innan ah, femman där man okay. har allt innan. då. Det förklarar, det förklarar varför vi inte var helt överens om namn <laughs> ja. och uh, hur mycket det var på skivan. alltså. Så det fanns en hel del. Uh, så det är ju bra, men uh, jag tycker inte om Halo 4 och 5. Nej, då har det ju bara kommit ett. Halo 4 var ju också på 360. -a. Ja, just ja. Ja, Halo ja, 5 visst. är i alla fall värdelös, så skit i det. <laughs> Så att vi, du, du konstaterar, vi vill ha ett nytt bra Halo till Xbox. En bra story. Det är allt, för ja. multiplayer och sånt har de alltid varit duktiga på. Även när Th 343 Studios tog över. Mm. Men de kunde fan inte göra story för fem början, så det är vad de behöver göra rätt. Mm. Mm. Ett till på Xbox, Fable. Lionhead Studios slår ju ner, eh, eller de lås ner, <laughs> rättare sagt. Och det ryktas om att det är en annan grupp som håller på att göra ett nytt Fable-spel nu. Jag gillar Fable Om de håller det som Fable 2 Fast helt enkelt snyggare Det är egentligen det jag vill ha För jag gillar Fable 2 skitmycket Fable 2, är det då du får allt berättat för dig? Nej eh, Bland annat ja. ja Eller inte allt Men, men det, det hela börjar typ så att Du ja. får en massa grejer berättat för dig Du börjar ju då... som en eh, gypsy I en sån gypsy village ja, Och sen trean Då spelar du ju han som du var i första spelet, men då är man kung. Eller, det är något som Space Out, jag vet inte vad det är. Jag var ganska två. säker på att jag hade spelat tvåan. Och det, det lät i alla fall så mm. nu. och Varför ett nytt Fable? Ja, men det, jag älskar den världen. Det är så här brittisk, jättedålig humor mitt i, inslängt i en fantasy. Jag gillar det skitmycket. Det är så jävla dumt med roligt. Plus just den här ja. grejen... Om du spelar ondt Då kommer du få djävulshorn Och djävulsvans och allting Spelar du god, ja men då blir du väldigt så här, fin och Nej, och. Äh, Jag gillar hela Jag äh, är två, jag tyckte det var så jäkla kul äh, Ett spel som kan funka överallt Jag vill bara ha ett nytt Elder Scrolls spel Fortsätt på Skyrim det, Jag vet att det kommer Jag vet att det är under utveckling Men det är inte här nu, <laughs> jag ger mig det Jag vill ha ett Ska det vara så svårt <laughs> Okej, okay, ja visst ja, nej men Absolut absolut. Eh, har du någonting mer? Eh, nej, alltså jag känner mig Jag sitter och tänker så här, Hur kan du få ihop så mycket För jag känner mig rätt nöjd Med, vår, med våra konsoler Eller med våra mm. spel liksom, Ja men bra, då ändå. fortsätter jag PlayStation ja, men, kör, för fan. Det här Först Super Smash Bros På Switchen Ett till sånt och så är Playstation All-Star som faktiskt är bra. Playstation All-Star var ju skitdåligt för, just för att man inte kunde putta varandra utanför banorna och sånt där och gameplayn var inte riktigt takt. Men jag vill ha båda de två spelen. Liksom ett nytt Super Smash Bros och ett bra Playstation All-Star. Fighting-spel, skitbra. Eh, Pokémon-spel är... Det fighting? Är det fighting-spel i Mario-världen? Ja, Super Smash Bros, då sätter ju alla Nintendo-karaktärer slåss mot varandra för att slåss och skicka varandra utanför banorna. ja. Och sen gjorde ju PlayStation Journalist och försökte ju ta hela den koncepten. Men de kunde inte göra det exakt i så du kan ju typ inte putta varandra utanför banan på det sättet. Utan man var tvungen att samla upp en super för att skicka ut varandra utanför. Det är något jag kommit ihåg var det. det var inte lika bra i alla fall, så enkelt var det. Nej, nej. Men du hade Absolut. liksom Nathan Drake från Uncharted och du hade liksom flera olika Pff, vad hade man mer? ja whatever Massa med olika Playstation Crash kanske till och med var med där och sånt. Och så slogs man mot varandra. Så lite mer av den varan Ja, absolut Ett bra Pokémon-spel Det är samma sak som med Liksom eh, eh, Vad var det jag Fable eller forskan som helst jag vet, mm. att det, eller, eller scroll, jag vet att det är på väg också Pokémon-spelet är på väg Men förra var ju så jävla dåligt Sun and Moon var ju så förtaskigt jävla dåligt Och nu är det första Ordentliga Pokémon-spelet som kommer till en konsol Gör om, gör rätt. Ta bort allt den här skiten med... Man ska klä ut Pokémonarna. Man ska göra uppvisningar. Man ska göra, få dem att dansa. Eh, hela den här extra... Evolu evolutions... Liksom, grejerna som är utöver. Först levelar du upp dina Pokémon. Och sen har de en evolutionssten du kan ge dem så att de kan få en extra super ibland. Du ger dem en grej som gör att de kan bli extra stora ibland. Och, nej... Grund Pokémon, inga jävla evolutionsstenar Och skit, det är helt värdelöst eh, Och sen Vanliga gym battles vanliga liksom, Och sen Kanske, psh, inte fan vet jag En bra värld, ta bort allt ni har gjort I förra spelet och gör om bara Ge, ge mig första spelaren med nya Pokémon Och bra Pokémon Inte som förra spelet heller Hata förra spelet, så jävla dåligt eh. Jag kan väl inte hålla med dig, det vore ju någonting som vore spännande Speciellt nu när jag har hållit på spelat Ett av de äldre dessutom Att vore kul att få se någonting I det stuket mm. Piffa upp det som satan Gör det, absolut Så få alltså, battlesen och se skitcoola ut Få världen och se skitcoola ut Men kanske till och med hålla det Liksom i I, den, i, den, i det stuket Som var liksom mm. Jag tror att det skulle sälja Hur som. jag skulle köpa det, I alla fall Ja Alltså bara om skrotar och allt de gjorde vid förra spelen Och börjar om Då är det bli, då kommer det bli bra Och sista jag har Det är på PC jag, jag har ju sagt det tidigare Jag tycker inte om PC eller någonting Och människorna som är där kan ju inte sluta fuska Men Diablo 4 Jag vill ha ett Diablo 4 Åh oh, det skulle ha varit häftigt Det är det enda jag vill ha på PC jag med ett nytt Diablo Det är allt jag behöver Sen är jag nöjd där <laughs> men vad skulle du göra med det då? Alltså Spela. Vad, vad... skulle jag men, ja, göra det vattar, det med? Men, men vad skulle <laughs> du gå ifrån Diablo 3? Uh, jag skulle vilja ha bara fortsatt göra en ny story men gå tillbaka till vanliga karaktärer, liksom en vanlig liksom, warrior, en vanlig wizard, en vanlig men och lite så eller de kan ta alla karaktärer också. Jag ger mig för allting, men jag vill ha att man ska kunna göra sin karaktär. Det som är tråkigt nu tycker jag är att det inte finns någon. Du kan inte göra din karaktär. Alla ser exakt likadana ut, förutom armen och sånt där. Så släng in lite sånt bara. Du kan ju säga som någonting jag skulle ha på min Barbarian. Ordentligt skägg. Varför kan han inte ha ett ordentligt skägg? Det skulle vara skitufft, så han ser ut som en viking och liknande. Men den, det kan jag inte göra. Skittråkigt. Men vad då, vanlig Warrior? Är det inte en vanlig Warrior i Diablo 3? Nej, det är Barbarian. Ja, ja, men... Och det är paladin. Och det är... men du har inte en vanlig fighter. Okej, okay, okay, då är jag med mm. vad du menar. Jag trodde du menade att det var jag tänkte fan vad är det jag missat? Mm. De lyser ju inte eller är någon jävla special så mm. Utan, okay, ja, Men då är jag med, då förstår jag. Men var hon Inga jävla. Men vad, vad, vad, vad skulle du vilja för se för du i det då? Alltså jag är ju supernyfiken på det här, för jag nytt digla vore skithäftigt. Det håller jag med mm. om. Det vore någonting som verkligen vore ascoolt. Men vart ska man ta alltså då ska man bara börja om helt och hållet med en helt ny story då, eller? Alltså, egentligen, man behöver inte säga så. Jag, vill, jag skulle kunna ta remake på första. Den är jättesimpel och allting, men en snygg. För jag. tvåan har jag aldrig kommit in i. Kanske skulle bli bra om jag får en ny snygg. Men ettan tycker jag fortfarande är bra. Även om, det ser, även om det ser sämre ut än tvåan, men det är så simpelt att det blir roligt. Men. Mm. Nej, alltså, men. Vad ska man göra? Jag vill bara gå ner i helvetet och spöva fienden. Det som de gjorde. Nu i Safiran, det var att vissa världar var ganska tråkiga. Jag, jag gillade det med första spelet. Du börjar upp i kyrkan, och sen går du bara längre och längre ner hela tiden. Och till slut är du, möter du djävulen längst ner, och då har du liksom, du, du går bara ner hela tiden istället för att gå sprida ut det. Och det. Jag gillar den simpliciteten. Och ge mig, där var det bara en Warrior, en Wizard och en Ranger. Det var allt. Och. Det är ingen sån här utan det är bara slakt och samla på det olika. Nej, jag gillar det. Det är simpelt. Men ja, det vore spännande. Det vore verkligen spännande att få se ett nytt. Uvertaget, var en gör med Diablo så kommer jag skaffa det och troligtvis Så det. Så som du säger, det är bara frågan vad är det är för story. Jag vill bara ja, ja, ha med. Exakt, exakt. Ja, men med. <laughs> och det var vad jag hade, så vi kan väl ta... Björn hade ju skrivit in. Och ja. skrivit så här. Jag saknar ett riktigt bra racingspel till PS4. Hemma ett nytt Crash Team Racing, Sonic All-Star Racing och ett helt nytt spel med typ alla kända PlayStation-karaktärer. Så typ PlayStation All-Star fast i racingspel spel mm, mm. Absolut. Det skulle vara coolt Det att... vore ju skit, det ju skithäftigt verkligen. Förstå att få liksom välja vem du vill ur universumet och race med. Mm. Men det är ju bara Det vore bara... skithäftigt. Ja. Men det är ju bara frågan hur de kommer undan med utan att bli tog stämda om inte ändå för att göra exakt det. <laughs> ja, man får väl kanske prata runt lite. Man får väl köra lite kompisanda och se om man inte kan få låna in någon här och där. Ja. Någon borde man ju. Några stycken måste ju fan kunna bara så här. Jojo, jo, vi skriver något specialavtal att ni får bara använda den här. den här lucken mm. typ och, i en kart. Alltså det måste ju, gå, måste ju kunna gå att skriva ett kontrakt som säger att de inte får göra vad de vill ja. utom att det bara är endast till för ett enda typ av spel. Men kunde, kunde man göra PlayStation All-Star fighting spel som är en direkt kopia av Super Smash Bros. Kunde man göra på Mortal Kombat Armageddon kunde man köra en exakt Mario kopia fast med Mortal Kombat karaktärerna. Mod Nation Races är typ exakt som Mario Kart så måste man ju kunna göra det med PlayStation All-Star på något sätt. Det är bara det. Är det är exakt det jag menar. Det, är bara att det behövs det behövs en tight liksom, körstil och det har inte jag tycker inte PlayStation förutom Crash Team Racing har lyckats satt den. Mm. Men absolut. varsågod PlayStation. jobba på det här Kör, nu. nu. Nu har vi heter Nintendo har vi också fått <laughs> kom igen nu. Lyssna på oss. Ditt ämne. Jo, äh, <coughs> Den första nördprylen vi äger eller vi vad vi anser är coolast i mm. i alla fall som vi äger. Eh, det här är något som jag eller har tänkt på rätt länge. För att jag anser att jag inte har så mycket coola, alltså coola grejer eller någonting Nej. sånt liksom. Som hör med. Däremot vet jag du har ju för fan hela lägenheten full. Det är alltså skitnyfiken och... <laughs> på, vad, på vad, du, vad du anser är den häftigaste. Eller alltså vad du... Mm. Vad du håller mest kärt av de grejerna du har. Och alla som lyssnar på podcasten nu lär ju gå in på Youtube och kolla för nu, nu kommer jag ju sitta och visa upp grejer här för kameran så jag kan ju rekommendera <laughs> att ni går in och kollar på Youtube. Och Absolut. klicka gärna en follow så att vi får fler följare där också. Eh, ni vill ju se våra vackra ansikten också. Eh, jag har faktiskt en hel del, jag tänkte börja lite smått här. Jag har, jag har några stycken, men jag vet, jag vet och har nästan räknat med att du har väsentligt mycket fler, så att kör! Eh, vi kan ju börja med den här lilla fina saken, som ser ut som en liten ring bara när man kollar på den. Och jag har just den som är sagt, det är en liten skattkista. Skitsnygg. Och det är ju den ringen som den här nisselassen har runt halsen i spelen. Nathan Drake, nu håller jag upp en staty ni som inte ser, men det får ni gå in på Youtube och kolla. Uh, för jag älskar ju Uncharted Och det var ju att måste Just den här statyetten fick jag ju med senaste Och den här ringen fuck, Är det typ det enda som jag är riktigt glad över Att jag fick i Geekfuel Så det är oh. något som jag tycker är riktigt häftigt Inget av ja. dem är speciellt dyra Eller så jättesynt. Men jag tycker just tack vare att jag älskar spelen Så oerhört mycket så det är det jätteviktigt för mig mm. Vad har du med då? Jag har bland annat, det här är faktiskt någonting som är väldigt nytt och som ni faktiskt ser där ska vi se, där bakom mig är min fick ni första present i förra året av min bror och det är Marios myntlåda mm. eller den som du, frågeteckenlådan vänta jag ska prova en bara om ni ser det här Han ställer sig upp han flyttar på en Deadpool mask han tar boxen i handen Se, vi, va, vänta nu, nu Nu är jag tillbaks Nu är tillbaks De, Den här Han håller upp lådan Ja men det syns Den lyser ganska starkt och både, Ja visst Den lyser ganska starkt Och den låter Det är as <laughs> <laughs> Varje gång man går in i rummet Så måste man trycka på den här Minst mm. två tre gånger Så att det, det är faktiskt någonting Som jag är jävligt nöjd över Och är ännu gladare över Att jag faktiskt fick den alldeles, Alltså Utan att behövt köpt den själv Nu måste jag kolla om Nej för jag har också en lysgrej här. Som är ett alien-ägg med blu ray skivorna i. Ja. Det är bara det att jag har inte har bytt batterier i den så den lysgjuten. <laughs> Men den är häftig. Så får jag måste få rätt på kameran. Ja. jag måste flytta kameran. Det funkar jag inte. Där. Jättevackert. Uh, har du något mer du vill visa upp? Jag sitter och funderar på Om det är så att jag kanske har uh, Inte tagit med mig den in hit Så att, uh, shoot, uh, om du har någon mer kan Jag kan ju ta den nyaste jag har Ja mm. Som är äh, En Bayek-statuet från senaste Destiny Creed Origins Som stående på ett Lejonhuvud eller vad man ska säga Riktigt snygg Och är äh, riktigt glad Att jag skaffade den här för Som sagt, jag älskade spelet Häftigt. Nice. Ni, ni som undrar varför jag sitter alldeles tyst och i spänning, det är för att jag försöker att titta <laughs> på streamen så att jag kan se vad Nico håller upp för någonting. Wow! The, och, shit, den där är ju stor ja. den där. Och när vi ändå håller på med statyer. Oh, den här är tung så inåt in och stor. Nu måste jag flytta mig lite. Det här är från Witcher 3 Collected Edition. Uh, när vi har Gerald slåss mot en Finex eller någonting liknande. Och än en gång så behöver jag vänta ett par sekunder till Tills jag ser vad Nico pratar om Eftersom att han inte beskriver dem så bra Wow, okej, men den där har jag sett Det är den när han rider på den, va? Han håller på slaktaren, så han står över den och ska slå huvudet Ja, men exakt, exakt Den där är ju fan riktigt maffe, alltså Den där är riktigt, riktigt cool Jag har flera statueter, men det är så här billigare Typ så vad är det, 250 kronor statueter Och de råkade inte ta ner Men jag har en liten Witcher-samling den där är riktigt, riktigt maffig. Riktigt maffig. Jag har två grejer kvar, eller två som jag. Ena är egentligen den mest sällsynta jag har som kostar lite pengar. Mm. Och det är ju motorsågskontrollen till Playstation 2, Resident Evil. Den är faktiskt ganska fet. Den är cool. Den är riktigt häftig faktiskt. Och det är ju Resident Evil 4, special. Och den här är oöppnad, Det i alla fall det jag, han som jag köpte den av sa också att den var oöppnad, men det vet inte fan. Men jag har då aldrig öppnat den i alla fall, så det är alltid någonting, det kan jag ju säga i alla fall. Eh, och den här går ju runt 1,5-2 tusen liksom så den, den är ganska häftig. Den där är fan riktigt, riktigt maffig, men alltså, vadå? jag fattar fortfarande inte, vad är tanken att du ska använda den? Det är en dosa. Alltså hur? Jo, men hur? Du håller en. jag ska visa den. Nu kommer ju inte du se det här tack vare att det är som fördröjning Men jag håller upp nu så ser du de olika knapparna Det är styrspakar Där till vänster Aa. Du har knappar och allting Så allting är ju uppe på dosen Och här bak är ju bara okay. ett handtag som du håller i Men allt annat styr men... ju där uppifrån Och så har du L2 som på sidan Och sen när man spelar så låter den här mottågen Vinn, <här> Nej, det är bara en vanlig dosa som är jättespejsad. Ah, alltså där, okej. Okay. Men vad då? Alltså håller man, man håller i den där bak, ja. alltså där man håller en vanlig motorsåg. Och så finns det något handtag på sidan? Ja, då, som du kan eller? hålla i. Och så har vi tummen där i bakhandtaget så har det R2 ja. så att du kan skjuta med tummen ah, och liknande. Ah, okej. Okay. Så allting cool. finns ju på den, det är bara att det är en jävla spejsad dosa. Okej, okay, så det är egentligen du, du skulle kunna använda den till vilket spel som helst egentligen, ja, tekniskt? Ja, tekniskt sett, ja, absolut. Okej, okay, eh, häftigt Och sista jag har, det tror jag nästan du kan uppskatta mm. eh, Det är, när är de ifrån? 90 Kan man se det på någonstans? Eh, det beror på vad det är för någonting eh, Vad är det? 89 98 Ja, den här måste ha kommit 98 för jag tror det här är reprints Det är eh, Min Törtelsamling av Törtelsgubbar Fortfarande oh. i plast Här har vi Splinter Och det är ju gamla när vi var unga 90 serien Så det är de actionfigurerna Ja oh, det här är coolt här har vi Splinter. Det här är coolt eh. Varför har vi inte fått sett det här Varför, inte, varför <laughs> har inte jag fått sätta här förut Det här låter ju ashäftigt eh, Vi har Måste jag komma ihåg vem som är vem Det här är ju oh. Grisen över Bebop Kan jag på baksidan eh, ja, ja precis Jag har Bebop Men jag har ju Rocksteady också med. Rocksteady Ah, coolt, coolt äh, Det där är maffigt Jag har en foot soldier Det blänker jättesvårt så jag hoppas alla ser det Och sista jag har, som jag såg i en dokumentär Nu vet inte jag om det här är reprint eller inte För det har jag inte kollat upp så jättemän Men eftersom det står 98 så antar jag det Men en av de svåraste som går att få ta på Är ju April Och den har jag ja. Så Ooh. är det inte reprint Då är den här ganska mycket värd Men vilken fall som helst är jag är glad att jag har den det ja. som är nackdelen är jag har ingen av Tartals, <laughs> utan jag har bara deras och det ska. Men riktigt häftig samling och jag är så sjukt glad att jag fick ta på de här. För en billig pengar tror jag jag köpte allihopa för typ 250 spänn eller något ett paket förut. Oj, ja men det var bra Det är ganska pris. länge sedan, det så det är därför det är jag har, alla är fortfarande i box och allting. Varför jag inte ja. har dem framme, det är för att min syster, systers barn kan inte hålla fingrarna i styr när de ser leksaker. Så därför har jag dem gömda tills jag har någonstans att låsa in skiten. <laughs> Okej, okay, ja, ja, det är ju för sig en bra... Det är en legit men, anledning att inte ha saker framme. Ska jag jag säga. har ju som sagt min stora stormtrupp som står. Om man ser bakom det här så ser man ju... Jag har Joker och Batman uppe sådana här godishållare. Allt ska de ju gå och hålla och dra i. Och de här tänker jag inte ens visa dem. <laughs> <laughs> men det var det tror jag som jag har här fram som jag har tagit fram. Som är lite extra. Jag har ju typ mm. sådana här men jag vet inte om det här är en reprint eller något. Spiderman Secret Wars del 8. första gången där man får se vännom direkt i ser i det format och allt sånt där på cool. svenska och sånt där. Här. Så lite såna här små grejer man har lite överallt, men som sagt, ja så jävla mycket. Så jag vet inte vad jag ska ta, här. jag kan inte ta från min data en liten Donkey Kong gubbe. som sagt var som jag än rör mig så? En örd i hela jävla lägenheten. Äh, lite lite så är det. Ni kanske ser att min hylla här bakom har blivit mindre och mindre grejer på. med I alla fall under de senaste avsnittena som har spelats mm. in. Det är för att jag har plockat ner massa saker. Eftersom att jag ska börja flytta här om ett par veckor bara. Så det är därför jag håller på och försöker plocka ner det. Så jag har inte sådär jättemycket grejer uppe som jag kan visa heller. Men det mesta av det som har stått där uppe är ju bara små saker. Mm. Ni har till exempel så ser ni en chimichanga-truck. Med Deadpool där ungefär Om ni kikar vad min penna Om det ens går att se i kameran, det är svårt att se det är, Där det sitter en liten jag bob -gubbe uppe på oss Men jag har fått av dig Nico bland annat Jag har ju en till grej till dig här som inte jag har Alltså. Jaha Och Det är ju fr lika spännande. Det är från Geekfield Jag tror jag visade den förra, men jag tror du var död Eller när du var borta senast, din do dator dog Och det är ju teckningen som Deadpool ritar i filmen har oh, jag inplastad Nej. från Geekfuel som jag ska ge dig. För den här tänkte jag ge dig förut och så tappade jag bort den. Sen gjorde jag en storstädning Nej. där hemma och hittade den under en av mina bänkar. Så den är fortfarande Nej, inplastad är... av någonting. Wow, det är häftigt. Så, det är coolt. Du får på påminna mig att jag ska ge den till dig. <laughs> <hå>, coolt. Ja, det där, är, det där är häftigt. Det där är riktigt riktigt häftigt. Så det är, man har Balls. fått lite coola grejer under tiden som har gått. Ja? Exakt, för att apropå just det, Geekful. Jag har några grejer därifrån som jag också tycker som jag också är sjukt nöjd med. Mm. Eh, det, bland annat så har jag fått en Teenage Mutant Ninja Turtles tröja. Mm. Därifrån. Som är väldigt diskret. Men fortfarande, jag är så jävla nöjd att jag har fått den. För att det är bara, egentligen är det bara ett... Den är, nu har inte jag den i närheten bara för det. Men den är helt grön. Och så har du egentligen bara ett skalmö... Alltså, deras, det finns ju det är alltid ett typiskt mönster på skalet mm. de har på ryggen. Det mönstret har du över hela framsidan på tröjan. I bara kan det vara, alltså, bara några toner ifrån det, den färgen som tröjan i sig är. Mm. Så det är bara precis att man ser det mönstret. Och sen ser man dem åka i. Jag tror att det är nya, äh, nya nya, men den här du, truck-lastbilen eh, de har i filmen. Mm. Den, den ser man om kommer åka liksom från bakifrån ryggen fram på magen liksom på höger sidan av tröjan. Ja, ja. Den är jag sjukt nöjd med. För det är en sån där som jag verkligen tycker så här, jag vill vara lite, lite, liksom, lite nördig idag, men tonar bak det lite grann, då slänger mm. man på sig den där för den är perfekt. För man, det syns inte vid första blicken, men däremot kollar du ordentligt och ser du liksom vad det är för någonting. Mm. Ja men det är häftigt sen har det... jag även en jag har köpt en t-shirt när jag var i nu ska vi se i Mexiko mm. Om det var förra eller någon förra, förra det kommer jag inte jag ihåg förra året tror jag att det var men, ja, eh, med Darth Vader på Mm. den har jag, den har jag faktiskt inte, jag tror att den ligger längst ner i tvättkorgen det är därför jag inte har den framme eh, men jag lovar jag lägger upp eh, bilder och så på den senare och gå in på vad heter det jag tror det är på YouTube på vår introvideo tror jag att den bilden är med när du skickade den när du satt och spelade den när du var utomlands så det stämmer så då jag det stämmer har ni en på YouTube då <laughs> exakt exakt det stämmer den finns med där eh, där det är det har Darth Waders huvud eller ansikte om man säger eller hjälmen han har Eh, de konturerna är det men hela hjälmen i sig är liksom eh, jag vet inte vad man kallar stilen för men det är liksom den är målad som är med, med blommor och massa häftiga massa mm. mönster och grejer i, i i hela verkligen hela ansiktet är målat med det man ser ögonen det är så, ja, men typiskt death vad, vad heter de då Ja, men det är när när de fyra ja. döden. eller vad är det, när det är ju Ja, det är exakt. Bara, jag det. tänker på äh, Manny Calavera. Ja, och vad precis. heter spelet då? Ja. Grim ja, det, det är Fandango den stilen jag spelet. tänker på. Ja, Grim Fandango, tack. tack. Eh, det är stuket verkligen så här. Det är massa fjädrar och det är blommor och det är grej. Skit. Den är jag också supernöjd över att jag faktiskt köpte. Mm. För jag gick runt och vela lite grann. För då, de ville ändå ha en, en. Det var mycket pengar för en t-shirt, tyckte jag. Men eh, när jag kom hem så var jag väldigt, väldigt nöjd med den. Väldigt mm. nöjd. Ja, den är skjutsnög. Det är den. Ja, det, det är också en sån där som man, man liksom. Jag känner mig inte lika. Jag vet inte varför. Men jag känner mig inte lika fånig som om att jag går runt med, med Darth Vader på magen. Liksom. Mm. Jag vet inte vad man känner sig lite mer inne. Eller något. När den liksom ser ut på det sättet. Jag, vet, jag har ingen aning om varför. Men det, det bara känns så ibland. Ja, det är bra. Uh, uh, har En mm, sista. Sure. En sista. Bara. Uh, det bara, jag, bara, jag bara gör sådär. Så jag är nöjd sen. Min, min ny, nya inom situationstecken. Efter Deadpool capsen som är pensionerad skulle jag kalla det för. <laughs> för att det har varit nasty. var riktigt ja <laughs> ah, riktigt äcklig vart mm. eh, För jag har ju en tendens till att göra exakt så. Jag hittar någonting som jag avgudar. Någonting som jag tycker är skit skithäftigt i capsväg Sen använder jag den tills den inte går att ha inomhus längre. Mm. Och det här är en sån, nu. Jag är så nöjd med det. Och det är också tack vare dig, skulle jag säga. Det, eftersom att den kommer från dig. Och jag har ju min egen, inte som du, utan jag har ett 20-tal olika kapsar där hemma som står. Och där var en av dem som, som jag inte använde nästan alls. Och då tänkte jag, ja, men du, du var ju så förtjust i den så då var det lika bra att du fick använda den. Och jag lovar, den har, den har inte lämnat mitt huvud allt för många gånger därefter. Och jag vet inte varför jag är sån. För jag önskar jag kunde vara som dig och ha flera. Så man kunde mm. liksom sk skifta emellan eller switcha eller så här, köra olika dagar, olika tider. Men vet, köper jag en till, då ligger den mm. på hyllan. Oanvänd tills den här är, ja, <hör> pensionsdags mm. om man säger. Men jag är ju så jävla fåfängd. Det är därför inte jag. jag kan inte ha sådana där platta skärmar just nu för jag har för lite skägg. Och det ser ut som köpelsansikte Så jag måste ju ha de här som viks ner De här truckerkepsarna För att liksom ja, jag kunna forma upp huvudet som inte ser ut som en jävla tjockis Hela tiden Men så fort man får länge skägg, då är det ju skitcoolt Med platt så här kaps och sånt Så jag väntar ja, ju bara på ja. att mitt skägg ska växa med För nu ska jag köra helt skägg igen Så nu får jag ju köra dem där <tryck> Truckerkepsarna tills skägget har Nej, för att den, den enda för tillfället Som jag faktiskt skiftar den här kapsen med Det är våran, A Bit of Nerd neds men det är gränsfall. Ni som har varit med på events eller sett på klipp och vidare eller bilder för den delen. Så den är inte jätteofta med mm. på mitt huvud. Eh, så att det, det är bara det är specif specifika tillfällen, skulle jag säga, som den åker på. Den hade jag ganska mycket men nu har den börjat säga, blivit lite uttvättad. och sånt. Så nu har det blivit mm. min jobbkep så nu är jag reklam när jag går och jobbar Aha. istället. Ja, men den är i och för, sig bra. den är i och för sig bra. Det är gratis reklamer vad jag ja, kallar det, det för. Alltid. Uh, Nej, sen var jag ganska nöjd där Ja, men då så då hoppar vi in på vad Ulva skrev Ulva Gustafsson Absolut. skrev in Samla kort är det som gäller här Hockeykort samt tv-serier Tudors, Game of Thrones och Downtown Abbey Hon hade bland annat en uh, Autograferad kort av Hårdor uh, och grejer Hade en jäkla massa jävligt kul! Cool. ut, det är någonting jag skulle vilja ha ju. den var ju skithäftig verkligen Och så det är lite ovanligt, jag har ingenting autografera som jag vet sådär nej det har jag inte, och sådana grejer jag jag nästan önskar, efter att jag såg henne skicka in det så är det nästan så jag önskar att jag skulle eller sikta på att försöka få något autograferat mm. det där, nästan för det, det såg ut som, det, det är en kul grej att ha ju, absolut eller jo förresten, vi har ju vi köpte ju en tidning för när vi var på senaste comicsmässan, den fick vi ju Blablabla, bla, bla. den där bruden och gubben Han bor i Uppsala, han som skrev blablabla bla, bla. Ah, ja Den har jag eh, Albert och Fromm Nej ja, Någonting, någonting från sånt, har det, sånt ja. tror jag det, det, det heter, Fast det är inte alls lika kod cool Som Hodor, hallå Nej. Du kan ju inte jämföra en, en. Och sen fick vi ju den en också. från Uppsala. Sen fick vi det, ju den där inte. andra Som vi också är svensk författare Som skrev in Frälsaren, den är jag ja, just också Ja det, den har vi ju Ja det är sant, sant jo, Då har vi grejen, Men det är fortfarande inte alltså, det, är det, där, det kan ju inte ens försöka jämföra det med Hodor Nej. Det går inte Nej, de här har liksom skrivit en bok och kämpat och alltså, Hodor har han hållit en dörrjävel Nej men det, det, det är det, är oh! oh snap Drop the mic, goodbye Ja det där är hård Det där, där. oj oj oj Hotmailen och mailen man kommer bara flyga in skulle jag säga. Skicka dem till fanen At jiva <laughs> <laughs> ah. uh, Ja, egentligen det är vad vi hade Den här veckan uh, Vi tar vad vi har nästa vecka då Då är det avsnitt 129 och vi ska prata De bästa kärleksparen i nördvärlden Och jag ska pr pr Prata om varför man inte ska gå in på uh, Singelforum på Facebook För nördar <laughs> Och saker som hänt oss när vi har Spelat släck nördat Ska det ska bli intressant att prata om. Uh, ja, och det var veckans avsnitt. Ni hittar alla avsnitt på bloggen abitonördenes.blog.se Ni når oss lätas via Facebook facebookcom facebook.com.abitonördenes Som sagt, kolla in oss på Youtube, sök abitonördenes uh, Följ oss live på Twitch twitchtv Där vi spelar in live varje måndag i 19.00 <laughs> Och följ oss på Instagram abitonördenes men tack så mycket för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka igen. Har du gott? Ero! Tjäl!